Того хвалю. А хто забув про холодного звіра? Не підгодовую мороз і хуртечу, бо сам собі дорожчий від звіра. З того строго питаю. Бо яке тепер життя? Якщо ти звірові, то звір тобі відячить. А коли ти тільки собі, тоді й ти сам собі звір. Така філософія на порядку денному. Ха, є такі філософи, що вони тобі з рушницями і до годівниць підуть аби вполювати беззахисного звіра. Вполювати? Вбити, а не вполювати. Тому таких філософів із вогнепальною зброєю судити як вбиць, а не як мисливців. Кажете, порятували лебедів? Оце справжня філософія. Зараз скрізь помагають. І лебедям, і качкам, бо в області побільшало птиці за останні роки. Ось зараз хто в моєму вертольоті? Скажімо, Молода козуля підібрали в провалі. А якби не підібрали, то стала б здобичу вовків, бо й хижаки зголодніли та полютішали. Стеріжіться! Погостювавши, Гнад гуминий полинув у холодну синєву січневого небо. І скільки цікавих очей проваджало вертоліт, у якому летіла і козуля до обласної ветлікарні, і зловлений на гарячому браконьєр, до міліцейського відділення. З глибокого яру, з його блискучої, перламутрово снігової мушлі, заєць поскакав до села, і, коли вгорі погрозливо заскрикотав вертоліт, заєць присів. Присів, а сподівався з гори нападу цього ревучого гвинтокрилого птаха, що, здається, заповнив собою весь видимий простір. Рев густим потоком пролинув над землею по іскристому насту шуганула хижа темна тінь. І ця тінь налякала причаяного зайця, і він дивним перевертом скочив у бік від тіні, яка вже шугала генгену полі, і побіг із таким завзяттям, аж морозець обтинав йому вуха гострими їдучими голками. У молодому яблуневому садку зайць загледів поживу. Та місям, завбачливий господар, накидав потрохи моркви, що блідно-червоними коренями мерехтіла поміж стовбурами. Заєць заходився сікти солодкий, уже примерзлий корм зубами-різаками, забувши про недавній страх, навійний грізним вертольотом. Під сонцем сніг у саду цвів сліпуче яскраво, його безбережне шумовиння скидалося чи то на квіт черешневий чи то на квіт вишневий, щедро натрушений, а де упалий квіт здіймався кучугурами. На верхах кучугур аж курілося сріблясте свідчення, тремтіло живими вінчиками, що мінилися хлюпотливими переливами. Наївшись моркви, заяць захотів ще погристи молодої кори. Вже і гризнув живе тіло ябленьки. Та виготовлене з дроту сельце, прикріплене до стовбора, зловило його за передню лапу. Заєць шарпнувся, писнувши від болю, бо сельце не відпускало. Знову шарпнувся, аж сельце брязнуло металевим дзвоном. І принишк. З грейка снігурів, що налетіла садок і розсілася на гілі дерев, була схожа на якесь одне велике співвоче суцвіття. За пагорібника виткнувся кудлатий чорний собака, що крутив хвостом. Дедалі дужче, відчуваючи біль у лапі, зайць здолав поле і дістався яруги, що сяяла вапнисто сипкими заметами. Тут заяць попетляв між кущами глоду, що аж дзвенів червоними ягодами і, підстьобнутий з крекотанням сороки, поскакав схилом поміж ялинок. Зелений смушок ялин зостався позаду. Заєць, провалюючись у в'язкому снігу, вже добігав до старої груші, яка стриміла чорним костомачем вузлуватого гілля на тлі голубого неба, а який знанець звідти з голубого неба. Яке груша начебто всмоктувалася чіпкими пазурами верхівки, вигулькнув вовк. Вовк появився раптово. В порксному вибусі снігової куряви, заскочивши зайця стрибку, вони летіли назустріч один одному, і заячу душу опекло смертельним розпачем. Заяць звинувся в повітрі, намагаючись змінити напрям стрибка.